Start. TSS Latin Import, Peppa Regan 19, Heukar Engel, teléfonos 072-295-7340-070-493-2192. TSS Latin Import, Peppa Regan <música> 19, Heukar Engel. A la sonora de Tommy Ray El viernes 26 de octubre a las 17 horas En la asociación cultural ABF en Borbibor Se llevará a efecto el lanzamiento del libro Homenaje a la sonora de Tommy Ray por sus 30 años Este libro ha sido escrito en tres idiomas Castellano, inglés y sueco Por la escritora y poeta Candida Pedersen En el lanzamiento estarán presentes Annelies Benson, poetisa y pintora Mónica Hosman, Nelson Monsalve, poeta y la autora del libro Cándida Persen, maestro de ceremonia Julián Lascano. En la música, David Pedersen, escritor y pianista de música clásica. También estarán presentes Luis Daneri, Ricky Sabor, Juan Carlos Villalobos y Juan Cabrera. Al finalizar el acto se servirá un brindis con delicioso vino chileno y empanadas. La entrada es totalmente liberal. ¡Les esperamos! sus 40 años de labor artística los cargas. en El concierto. concierto así como lo escuchó mil gracias por los 40 años de apoyo los cargas los cargas la presentación del mayor exponente de la cultura latinoamericana en una gran peña folclórica que se llevará efecto en Karolinska Institute los carga. Los Vargas, monastai, tu tap Paris a partir de las 3 horas hasta que las velas no ardan en el inicio cultural de esta peña los grupos invitados fragmentos, aymara, rueno y un grupo de baile San Simón reservas a los teléfonos 070-454-9409 070-940-4924 072-033-0822 su compra anticipada de entradas a través de tixter.es Radio Bolivia, La Voz Andina, en el Gran Estocolmo, en 88.0 y 95.3. Los miércoles y jueves, en el horario de 21 a 23, en 95.3. Sábado, de 15 a 17, y de 19.30 a 22, en 88.0. Radio Bolivia, La Voz Andina, en el Gran Estocolmo, Agradece su sintonía. andra honet Sverige vakna vi sänder varje lördag klockan 17:00 till 18:30 på Stockholms Radio och ni kan lyssna på oss via internet på adressen narradio.se Ja, och tekniker är Georg Lindberg ansvarig utbildning Givare är Gunnar Andersson. Ni kan stödja oss på plus giro nummer sex tre fyra två fem två sträck är. Ni kan skicka e-post till adressen radio88 snarare la bredband.net. Och ni kan ringa och skicka sms, SMS till 07. 69 37 37 06 och ringa och säga din mening på 02 25 60 143. Besök oss på internet. Vi finns på internet S natsol.de. Vi finns på Facebook. Vi finns på YouTube. Så besök oss på natsol.se. Eller natsol.de. Och vi sänder varje lördag. Varje lördag. Mellan 17 till 18 och 30.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 om så svarta fåglar själva himlen förmörkar, aldrig ger vi upp och hem och solljusar björkar, fjället snö och sommar en strand, kära gamla land.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 programmet då för oktober 2012 av Gunnar på 60 minuter och eh, klockan som är på inspelningsprogrammet visar fel. Eh, nu ser jag att det första programmet första lördagen blev ungefär 54 minuter långt istället för 60. Eh, men då får tekniken köra en låt som är på samma cd efter. På nästa spår så kommer en låt helt enkelt då Nu får jag ju på ännu mer helt enkelt Betydligt mer för att få in så att det blir 60 minuter Det som inte stämmer på formalien här Men det kommer en ny jingle senare Det är att man kan skriva då till Gunnar Andersson Kulturutföreningen Jallarhornet Box 42 021 126 12 i Stockholm. Så Box 42 126 12 Stockholm. Märk kuvertet Gunnar Andersson. Kulturföreningen Jallarhornet. Så att klockan stämmer inte exakt här. Det blir bara 54 minuter på det första programmet. När vi kommer att fortsätta här med... Eh, vi har lite några flera tusen med... Kassettsband här med olika inspelningar. Och på internet så kan ni söka på Mix 88 megahertz, Alltså Mix 88 megahertz Archive.org Kan ni söka på Gunnar också. Det är filmer och bilder av mycket. Och vi har tusentals med besökare. Det kommer från olika länder. USA, Frankrike, Ryssland, Filippinerna. Frankrike, Norge, Brasilien och olika länder i världen man kan se på flaggor var alla besökare kommer ifrån och de laddar ner mp3 fi ljudfiler, filmer, bilder och så vidare så att, tyvärr så stämmer inte klockan som jag tittar på på inspelningstiden det blir alltså bara 54 minuter så då ligger musik efter på cd-skivan som Georg får köra så att det blir några minuter till då nu får jag plösa på den här recordingen ännu mer. Det är alltså det andra programmet för eh, oktober 2012. Gunnar på 60 minuter digitalt redigerat. via datorer här. jag ska eh, lämna över till mig själv faktiskt. här De inspelningar som är gjort här. Vi använde ju så här blindkassetter också förr i tiden här. Lens och Riksnytt. nummer 2498 står det. Så står det åka också. Jag tror att Åke Bylund medverkar det här. Och eh, besök oss också på uh, Youtube där Media 2012 0615 kan ni söka på Eller så söker ni på Dala Gunnar eller på Evig Kamp Och på Facebook finns vi också Sen scannar vi också bilder här ända som 50, 60, 70, 80-talen Gamla bilder på min pappa när han var Och gamla tågbilder med Mikael Sklander och mycket annat eh, Släktingar från Australien har vi också Kontakt mig här via Facebook eh, Annelisa McNamara Michael Simon Leif McNamara Och eh, Vi ska ta och lyssna på Gamla inslag som har varit förr i tiden Jag trycker paus och byter eh, Input signal Kampen för ett fritt Sverige Vilken är kampen jag syftar på I hemsidetitten Jo, det är en kamp som måste föras mot våra folkvalda politiker och deras förtryck av vanliga svenskars förnuft och tankar. Våra politiker tycks inte förstå att projektet, det mångkulturella Sverige är ett misslyckat sätt att förbättra Sverige. Men det är i alla fall ett mycket lyckat sätt att förstöra vår välfärd, vår kultur och vår folkgemenskap. Våra politiker har kanske förstått att ett mångkulturellt samhälle inte skänker alla de fördelar som de själva spridit ut genom åren. Anledningen till att politikerna idag inte talar om det mångkulturella samhällets nackdelar är kanske att politikerna är så fega att de inte vågar stå för sina misstag. Jag tycker det är på tiden att socialdemokrater, moderater, vänsterpartister, folkpartister, centerpartister, miljöpartister och kristdemokrater ber det svenska folket om ursäkt för att de tillsammans med hjälp av makten och fatta väljarna i riksdagsvalen har förstört vårt en gång så stolta fädernes land. Vad menar jag då med ett fritt Sverige? Dagens Sverige kan man knappast påstå är fritt. Så begrepp som yttrandefrihet egentligen består av tomma ord. Och någon person törs sticka ut hakan och kritiserar det mångkulturella samhället. Massakrerar massmedia fullkomligt denna modiga person som vågar stå för sina åsikter. Så kallade antirasister som tror sig vara några slags försvarare av svensk tradition anser sig ha rätt att bekämpa nationalister på ett olagligt sätt. Att massmedia har hjälpt till att legit legitimera våldet mot fosterlandets moraliska väktare, anser jag är en stort svek mot våra förfäder. Jag är för sig också antirasist, dock är en idiotisk sådan eftersom jag inte tror att det finns någon genetisk skillnad i tänkande mellan olika folkslag. Jag vet dock att de kulturella skillnaderna mellan olika folk är så stora att man knappast kan tränga ihop två folk Med helt olika bakgrunder I ett land Resultatet tenderar att bli inbördeskrig Av den typ man för några år sedan Kunde bevittna i det forna Jugoslavien Därför anser jag Att det är viktigt att vi svenskar Behåller vår kulturella särprägel För att inte låta oss Sugas in i en mångkulturell Smältdegel Som föder våld Och orättvisa Samt blir ett hot mot demokratin och vi har kommit fram till eh, lite debattinlägg här batter och det står så här då framför min skärm här nu Sverige landet där minoriteten bestämmer Sveriges befolkning består av cirka 9 miljoner människor Och en av dessa miljoner är invandrare Den som är något som är bra på matematik Räknar nog snabbt ut att 8 8 av 9 av de människor som bor i Sverige är svenskar Problemet jag ska ta upp i denna artikel Är det faktum att den sista niondelen har fått ta sig så stort utrymme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 Sedan öppnade jag helt plötsligt portarna till detta himmelsrike om jag får överdriva något. Och mängder av människor strömmade in och tog med sig sina kulturer. Vad blev påföljden? Det räcker att titta en statistik över brottsligheten för att förstå att denna mångkulturella utopi inte blev vad politikerna ville.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 så gradvis förstorades slögnerna. Istället för att hjä hjälpa urländerna med kunskapen men man bygger ett fungerande samhälle ansåg man att det bästa vore att ta hit så många fattiga stackare till Sverige så att de kunde hjälpa oss berika vår tråkiga kultur. Med detta skickade man ut helt fel signal till andra länder. Överbefolkade gärna. För det blir ni för många kan ju alltid några fara till Sverige satt politikerna och tänkte.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 I tron att Sveriges multikulturella samhälle är ett samhälle utan nackdelar. SVT brukar hålla fötterna väl framme i den pågående hjärntvättningen av det svenska folket. Otaliga reportage har spelats in från invandrateta kvarter. I vilka dessa visligen beskrivs som inte helt problemfria. Men problemen är naturligtvis samhällets. Att samhället inte skänker tillräckligt med i till dessa stadsdelar vilket vara den gängsta förklaringen till att problemen uppstår där. Gång efter annan målas denna förklaring upp. Aldrig vågar reporterna tala om roten till onda, nämligen det mångkulturella, multikulturella samhället. Det finns flera exempel på multikulturella samhällen. Samtliga av dessa har havererat eller är på god väg.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 I Dagens Nyheter alltså den 19 april 1998 har Magnus Calderén en artikel om nationalism och han pläderar för en svensk nationalkänslan som även invandrare kan tillägna sig. Blågrilla frågor drar några citat här och jag tror att jag ska försöka få tag på denna Dagens Nyheter så jag kan ta hela artikeln. Några citat. Spänner mångkulturalismen, det vill säga avståndstagandet från nationen som en kulturell gemenskap över hela det politiska spektrumet. Den parlamentariska invandrarpolitiska kommittén som härom året genomförde en översyn av invandrarpolitiken förordade att det mångkulturella bejakas och blir den självklara utgångspunkten för den framtida politikens utformning på alla nivåer. Det var betecknande. Att inte på ett enda ställe i kommitténs digra betänkande talar det som nödvändigheten om att invandrarna inlämna, inlämnas i en kulturell svensk gemenskap. I det offentliga samtalet förekommer det överhuvudtaget inte att behovet av svenskning framhålls. Och när jag läser det här så tror jag faktiskt att det är inte från den 19 april 1998 utan det är troligtvis från den 19 april 1997. För det står nämligen om den avliden Leif Blomberg här. Så jag tror det är en gammal artikel det här. Citat. Har integrationsminister Leif Blomberg, nu mer avliden min kommentar, den senaste tiden talat om att begreppet mångkulturalism bör sorteras bort ur resonemanget. Blomberg föredrar att istället använda det mindre ladda uttrycket mångfaldens samhälle. I praktiken är detta en meningslös semant semantisk övning då ministern samtidigt avstånd från tanken på försvenskning i kulturell mening. Vad Leif Bloomberg, ja, nu med avliden som vi alla vet, Mona Salin och politiker i allmänhet inte inser är att behovet av att slå vakt om den nationella identiteten blivit ännu större i en tid av ökad globalisering och migration och att den svenska kulturens betydelse som referensram ökat i det numera etniskt blandade Sverige. I själva verket är den till synes progressiva mångkulturalismen och den högerextrema rasismen två sidor av samma mynt. Medan rasisterna säger att invandrarna inte kan bli svenskar är budskapet från mångkulturalisterna att de inte ska bli det och ytterst är bägge dessa hållningar uttryck för en bristande förståelse för vad en nation är nationen är en kulturell gemenskap som är förankrad i föreställningen om ett gemensamt ursprung den hålls samman av en övergripande kultur då som denna kommer till uttryck i gemensamma symboler och traditioner och kan därför inte reduceras till en konstitutionell, konstitutionell ordning som Alexis de Kuppville Skrev, kan ett samhälle endast existera när ett stort antal människor betraktar ett stort antal saker med samma ögon och när de delar uppfattningar i många frågor och när samma händelser väcker samma assertioner och ger upphov till liknande tankar hos den? Det där är där i kulturen som den historiska kontinuiteten kommer till uttryck. Det kulturella svenska arvet kan också den som invandras från Iran tillägna sig. Att emigrera handlar framförallt om att byta historia Ska Sverige bli en hel nation måste den inkluderande, det vill säga etnisk, etnisk blind men i gengelt kulturell svensk nationalism beakas Om inte det politiska etablissemanget tar, uh, tar nationen på allvar Permimenteras inte bara segregationen, mångkulturalismen, i kombination med nedvärderingen av nationalstaten, bädda för en svensk, Jörg Haider, eller Jean-Marie Le Pen. Nationalismen får inte överlåtas åt extremister. Och här står det också datum, Magnus Caravellis ledare i Korrem, alltså det korrespondenten då, i Linköping som brukar kallas för korren. den 60-6-97, själva nationaldagen, rubriken Flagga för Sverige. Ja, vi har ett uh, fint brev här som Hasse har skrivit till oss Dömskallernas upptåg Efter firandet av den svenska högtidsdagen den 13 november har massmedia återigen i olika artiklar angripit nationalismen Och som vanligt har de helt och fullt försvarat internationalismen och invandringspolitiken I många stycken bygger dessa tidsartiklar på myter, timredor och obevisade påståenden men man säger ingenting om den negativa och grundläggande påverkan som massinvandringen har på det svenska samhällets struktur. Det kan gälla 1. Ödeläggandet av värdegemenskapen i samhället 2. Skapandet av motsättningar och förlorandet av målmedvetenhet och trygghet i samhället 3. Förstörandet av den nationella karaktären 4 främlingskap, rastlöshet, rotlöshet för många svenskar i sitt eget land. I kombination med en allvarlig ekonomisk nedgång kan detta störta landet in i ett moraliskt och socialt sönderfall. När jag läser Dagens Nyheters debattsida om invandringen får jag intrycket av en omfattande kollektiv nervos. Något allsidig och saklig diskussion finns inte om invandringspolitiken. Det är bara tillåtet att ge uttryck åt begränsade synpunkter i etablissemangets och likriktningens värld. Om en det på ytan kan tolkas in att olika meningar bör framföras kan man mellan raderna, i artiklarnas undermening och i det underliggande mönstret se föraktet för andra åsikter och i slutändan förraktet för tanke- och yttrandefriheten. Detta är en realitet i det så kallade toleranta och öppna svenska samhället. Den påverkan som massmedia står för är främst ett led i politisk ledning och uppfostran. Det har inte varit ett medel att informera allmänheten. I Sverige har det funktionen att formera, att forma opinionen, inte att analysera och stimulera en allsidig debatt. Etablissemanget har under lång tid riktat sin fientlighet och fördomsfullhet mot en sund nationalist och den svenska nationens karaktärsdrag. Hela den svenska maffian av massinformatörer, kommentatorer, vägledare och uppfostrare uppträder som det kollektiva likriktningens försvarare i sin ensidiga och officiella syn på invandringen. Djupare sett är det en tradition som förstärkts av de senare decenniernas skolutbildning och ibland rena indoktrineringen. Den sökte utplåna landets historia genom att skära bort det förflutna och göra folket lättare att leda genom att medvetet dess, dess känsla för tiden och landets egen historia och rötter. Ensidiga och historielösa åsikter har trummat in genom skolundervisningen närmast förstörde den kontakt och gemenskap som utgjordes av det svenska samhällets historia och rötter och som är nödvändig för medborgarnas identitet och välbefinnande. Som väl är börjar förståelsen av den svenska historien komma tillbaks. Det svenska idé- och kulturarvet, tankar och beväkelsegrunder blir allt mer framträdande. Den kärna som utgörs av det svenska folket med dess kultur, attityder och medvetande. Indoktrineringens alla tecken fanns i uppmärksamheten på avlägsna världsdelar och den glödande solidariteten med alla folk. Men det har på bekostnad av inhemska och svenska idéer och värden. Den främste företrädaren för denna inriktning var naturligtvis Palme. Anledningen till att politiken koncentrerade sig till orättvisor hos andra avlägsna folk var att det tog bort problembilden från viktiga inhemska frågor- och den olust som annars skulle ha fallit på politikernas lock. På Dagens Nyheters debattsida publicerades en artikel av professor Västerstål i Stadskunskap. Bland annat om den växande globala befolkningsexplosion och invandringen. Varför inte med eges hjälp omlokalisera några miljoner sydeuropäer till Norrland? Nya städer för byggas där svenska inte blir valaspråk fårfarmar från Spanien och Grekland åstadkommer en levande landsbygd och hjälper effektiv, effektivt till att skydda det öppna landskapet. Efter att ha läst detta aktstycke tror man knappt sina egna sinnen Är det frågan om professorns sinnesförvirring medveten provokation eller lider den akademiska kåren av kollektiv hjärnblödning i invandringsfrågan Hur ska man annars förklara idén med detta urbota dumma projekt detta vansinniga projekt ...är dålarnas upptåg. Det visar på debattens nivå... ...där inte ens en professor... ...som slukar stora skattepengar... ...kan framföra och kritiskt granska invandringen... ...i ett djupgående och heltäckande perspektiv. Men man kanske inte kan vänta sig annat... ...från en isolerad och verklighetsfrämmande universitetskammare. Det är självklart att ett land måste vara befolkat... ...i förhållande till sina naturliga resurser... ...tillgångar, klimat, odlingsmöjligheter och så vidare för att inte kassas ner i fattigdom och underutveckling. Men enligt processens analys eller snarare brist på analys behövs tydligen ingen hänsyn att tas till geografins grundläggande villkor arbetsutgångsmöjligheter, krav på bostäder och så vidare. Gigantiska folkomflyttningar till Sverige kan inte lösa den globala befolkningsexplosionen. Den har löst och kommer alltid att lösas genom naturens lagar och de lokala ledningsbetingelserna. Men möjligtvis vill den förvirrade och neutraliserade skrivbordsvänsten övertrumfa staden med tvångsförflyttningar och kollektiviseringar. Med professorerna mått på tankeskärpa i detta fall undrar man vilka doktorander och studenter som frambringas vid professorns institution eller är det kanske så att debatten ligger på denna nivå vid övriga statsvetenskapliga institutioner i landet. Artikeln avslutas med Invandringspolitiken är en fråga där en bred och långsiktig opinionsbildning bland människor gemener påkallad. Inskränkta åsikter bör vedras ut, inte undertryckas. Det är bara att i så fall konstatera artikelns inskränkthet och inställsamhet mot centralmakten. Verklighetsfrämmande idéer som inte på något sätt är utförligt diskuterade vilket ger ett löjets skimmer över artikelns hela framtoning. Det märkliga är dock att det inte finns en enda kritisk fråga från någon journalist eller någon kritisk motartikel från någon annan debattör. Etablissemanget tycks godta och svälja alla stålligheter med hull och hår. Men som vanligt i artiklar om invandringen saknas självansaken och självtrövning. Det handlar istället om tvångsmässiga informationskampanjer utan kritisk problemuppställning. och som ser de svenska medborgarna ända som kollektiva idioter utan egen förmåga att reflektera se och tänka men eh, i och med det totalitära och kommunistiska samhällets förfall och bortgång är den tiden förbi när makten kunde förleda det svenska folket på senare tid har även ensidiga och färgade reportage om invandringen duggat tätt i statskontrollerade kanal 1, tv2 och riksradion men man kan väl inte vänta för något annat som Från tokvänstens sista bastion och förvaringsplats. Det farliga med massmedia är att orden har manipulerats. Förändrandet av ord till att betyda någonting annat. I syfte att instruktionera folk och ge ökad makt och utrymme åt de redan maktfullkomliga. Det innebär att medborgarna har förlorat möjligheten att uttrycka tankar som inte är accepterade. Genom att orden inte längre betyder vad de förr betytt. Tänkandet biligeras och icke-önskvärda uppfattningar elimineras genom att vi ge berövas möjligheten att uttrycka den. Språket har blivit förfalskat, utarmat och manipulerat. Främst den politiska vokabulären har manipulerats och därigenom döljs de viktiga samhällsfrågorna. Ett exempel är användet av etiketter. Etiketter som nazism, fascism och rasism. Nästan uteslutande används de till att manipulera och komma undan för att slippa diskutera avgörande och viktiga frågor. Främningsfientlighet är en ofta förekommande etikett för att negativt klandra beteende och åsikter. Det kan lika gärna sägas handla om självkänsla, stolthet och nationalkänsla, och att i positiv bemärkelse skydda sin integritet, integritet sina värderingar och, sen, och sin identitet. Begreppet invandrare försöker man beroende på situation gör om det mångkulturella samhället är ett annat begrepp hos centralmakten för att skapa förvirring. Vad är det för svammel att vi alltid måste leva i ett mångkulturellt samhälle? Många invandrare kan naturligtvis återvända till sina länder där de har sin egen kultur och sina rötter. Det mångkulturella förespråkas bara av en liten högljudd grupp av internationalister och för detta kommunistsympatisörer understödda av en likriktad massmedia. Vilket samhälle som skapas är beroende av landets egna krafter och förändringen kan så bekant komma fort i historien på grund av sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Internationalisternas utopi och politiska vilja underordnas inte mänskliga och allmängiltiga lagar och hamnar i sin funktion i dårskap. Det kan aldrig lyckas i sitt uppsåt, se bara på Jugoslavien. Se på olika republiker i Sovjet och andra länder med mycket blandbefolkning. Det har skapats genom diktatur och terror och medfört oro, kaos, rädsla, splittring och i slutändan inbördeskrig. Internationalisterna dömda att misslyckas för att de utarmar grundläggande mänskliga värden, moral, etik och sammanhållning i ett samhälle. Det samhälle som är deras utopi det är en smältdegel. Det blir i realiteten en häxkirte. Ett land kan vara tolerant och vänligt när man tar emot en liten och realistisk andel, verkligt behövande flyktingar och invandrare. Men en flod av invandrare medför att ansvariga myndigheter och samhället stort är inkompetenta att handskas med denna strida flod. Risken är att grupper inte möts. De är för långt ifrån varandra. Olika språk, kulturer, livsstilar och så vidare. Man har skapat en onaturlig situation med för många olika språk och folkgrupper. Den okontrollerade invandringen medför stor konkurrens om arbete, socialservice och samhällets totala resurser. En massinvandring utan realistiska förutsättningar äventyrar att förstöra Sverige. Knäcka livsnerven, själva nervsystemet och ryggraden i det svenska samhället. En känsla av främlingskap, hemlöshet och rastlöshet, rotlöshet breder ut sig i vårt svenska samhälle. Vårt svenska samhälle som på, håller på att angripa en kärna av tilltro och tillit. Många människor känner sig inte hemma i sitt eget land Sverige. Många människor förstår och förmår inte längre att orientera sig i sin närmaste omgivning I sitt dagliga liv Med ett samhällssurium av olika språk och livsstilar så främmande Invandringen har skapat krafter som freder sönder själva kärnan i samhället Identiteten i samhällskroppen Det gäller underförstådda, oskrivna lagar Som människor följer enhetlig moral Tysta överenskommelser som är grundmurade utvecklade under lång tid i samhället Låt invandrarna få vara svenskar utropar Folkpartiet Liberalernas partisekreterare Peter Örn i en artikel i Dagens Nyheter Men för Örn finns inget tanke på att många invandrare inte alls vill vara svenskar De kanske inte vill skapa någon svensk samhällelig gemenskap och utvecklingskraft som Liberalerna drömmer om i sina förvirrade, verklighetsfrämmande och begränsade tankebanor Huvudorsaken till dagens situation är det politiska och massmediala etablissemangets frånvaro och ständigt negligerande av markeringar och signaler under lång tid från en stor del av medborgarna om det felaktiga i massinvandringen. De försöker misstänkliggöra, tabubelägga, köra över, tysta, förlöjliga åsikter som har en stark och stabil grund i mångas medvetande. Det medförde att maktens institutioner band ris och sin egen rygg, brände broar och tömde sitt personlig kapital i invandringsfrågan. Det skapade oerhörda, kanske oöverstigliga klyftor mellan styrande och styrda. Men i grunden av det svenska samhället, i själva sin bas i Urberget, är nationen och det svenska folket starkt och stolt till den grad att de kommer att vända sig i förakt och vrede mot landsfredarna som ville införa det mångkulturella och i grunden destruktiva samhället. Och svenska folkets dom kommer att bli mycket hård. När dessa landsföredare sopas bort från sin politiska tron till historiens sophög. Den mörka perioden med massinvandringspolitiken under 70- 80-talen kommer att bli en hård lärdom. Men en nyttig läxa. För dessa destruktiva och verklighetsfrämmande internationalister och marodörer. Med vänlig hälsning, Hasse. Ja, eh, vi ska ta ett inslag här. Eh, för jag är ju så pass eh, täppt i nesan eller så vidare. Det är förkyld här. Så att vi ska ta eh, från Gotlandsgatan. Den studien låg väl ner tror jag i december 1989 tror jag. Eh, någonting sånt inte och sen vet jag att jag hade inkopplad Studio 36 där. Men äh, här kommer att ett inslag från Gotlandsgatan. Och det var väl... Jag äh, vet inte riktigt om det var en dagsändning eller en nattsändning. Och ni känner säkert igen de här rösterna. Det är några år sedan. Det här är nog från 1989. Femte i fjärde. En onsdagssändning var det där. Kanske en halvtimme. 5 april 1989 Onsdags sändning var det Ja från Gotlandsgatan Och studion på Gotlandsgatan Lades vi ner i December 89 tror jag Och min studie i Hegersten Kopplades väl in Där i slutet på 1989 Och höll på fram till februari 1994 Nu ska vi göra omkoppling här på Det digitala input line vi ska börja idag tala om den här, um, det här programmet 2000 som var förra veckan. Och som då handlade om storkapitalet, alltså vad de kan, vad de tjänar på, alltså på, um, säga flyktingindustrin som vi kallar det för. Vi har ju ofta påstått det, att storkapitalet, visst, de är ju moderater mm. och vidare, de, de. De tjänar ju på flyktingar, men nu för tiden går ju. Landet före... Pe pengarna före landet. Det borde ju faktiskt vara tvärtom Att landet går före pengarna. Men tyvärr. När det gäller profiten och att tjäna över varje 50 miljoner. De hade tjänat på den där förlängningen där som de talade om då. 175 miljoner per natt och, och sänkt att Lyft. Det är klart. Alltid går att göra pengar på att hela med på flyktingar. Ja. Det var ju också ett samtal efter där. Mellan Kristina Rogestam då. Och i Vimmanverket. Och... En programledare, Katarina Sjöberg. Och eh, det var ju då intervjuform. Katarina Sjöberg ställde frågor till Kristina eh, Rostam Och det, man tror ju knappt sina öron längre när man hör de här intervjuerna. Det här samtalet då, alla svaren som Kristina Rogestam kommer det var ju bara att visa då hur fantastiskt och underbar den vansinniga svenska flykting- och invandetspolitiken är. Och eh, Rogestam berättade då vilka enorma kraftansträngningar, man ska vad man sa, dammsuga Sverige var det så, ja, det så. för att eh, få plats för de, alla de här människorna i kommunerna och då sitter alltså då, säger de, 5 000 människor med klara tillstånd och man väntar på kommunplats och eh, det finns ju egentligen inga bostäder längre ut i kommunerna och genom att placerar, vi säger att de placerar ut då 5 000, 100 om dagen och sen 14 000, vad var det, 9 000 till, 14 000 sammanlagt Får ta det 140 dagar med 100 om dagen och placera ut alla dessa människor. Men samtidigt kommer det in 100 om dagen i landet. Och hur är egentligen detta tänkt? Det är en omöjlig eh, uträkning. kan aldrig fungera. Och det är det vi i Sverigepartiet varnar för att det här är faktiskt fullständigt vansinnigt och vanvettigt. Och, eh, han undrar på liksom lite längre perspektiv då hur det här kommer att vara. Om man tar in 100 om dagen, det är 36 500. Sen vet vi inte hur stor den här illegala invandringen är. Men då skulle det alltså komma under 1990-talet och i år cirka 400 000 personer till Sverige. Det är ju en enorm siffra. Och då undrar man liksom hur egentligen detta har tänkt med all den här människomassa. Och Kristina Rogestam satt där och tyckte det var så fantastiskt Pärlina själv har fått lite grann och säga att hur tänkt sig det här? Hur, hur, det tänkt? Hur, hur går det här egentligen? Men det, hon såg ju inga problem i detta här skisinologiskt Och det avslöjar liksom då hur de här människorna tänker. De tänker överhuvudtaget inte, inte. De ser inte framtiden an med, med, med vettiga perspektiv. Nej, det, det är skrämmande. Det var det. det är ja, det var fruktansvärt. Och man ser liksom då hur en kommun, ett exempel hur en kommun som Österåker. Tänker lösa sina problem med flyktingar. De har inga bostäder längre. Då står idén att socialförvaltningen i Österåker ska börja köra bostadsrätter till flyktingar. En kommun som inte har bostäder sina egna svenska ungdomar eller någonting. Och där de säger åt att man kommer få bostadsmedlingen att det är inte det du ställer bostadsgröv här, för du får i alla fall ingen bostad. En sån kommun ska börja köra bostadsrätter. Och vi har väl vi likadant i andra kommuner ja, har det, är samma, det är samma i att De köper upp bostadsrätter där HSB ja. Och det får då svenska skattebetalare betala. Och sen har vi ändå inte bostädet svenskarna själva. Och, och någonstans måste ett Sunda förnuftet träda in. Men, men eh, i vårt land... Då... Ja, det konstiga är att de... även vet inte, går på den här finten då från invandrarverket och, och dessa politiker så säger så ja men det kostar ingenting för, för, för kommunen det är staten som betalar det är statliga bidrag, men herregud statliga bidrag, men vi betalar väl, jag menar, den plånboken ska väl också fyllas på något vis va? Ja. och det går ju på skatten där också ja. även om man inte om det inte direkt rabbar kommunalskatten i första led så att säga där, så är det ju ändå pengar, sjukförvärvade skattepengar, för det är väl inga trolleripengar va? Jag menar, man ska dammsuga och trolla fram bostäder, men men ändå det här med, med pengarna till att kunna se, ja, det kan man ju faktiskt inte trolla fram. De pengarna måste ju lyckas ut för värda skattepengar. Ja, men då tänkte jag ta fram lite grann vad Sverigepartiet har för alternativ till allt detta vansinne. Och om vi tänker oss följande sak. Att från och med morgondag så skulle vi stoppa denna vansinniga invandring. Tänk er, vi skulle stoppa det från och med måndag morgon. Det stopp, totalt stopp. Inga människor kommer kunna komma in från... Utom europeiska länder, till att börja med. Och jag tror, jag har fullständigt stek på detta, att de flesta människor i Sverige, 95%, skulle faktiskt andas ut en lättnadens suck. estaré intressant här och det är det att eh, Sverige är redan skadat står det här på rubriker i eh, tidningarna och då måste jag säga det stämmer, det är, det är redan skadat så det är inga problem med den saken för eh, Bild har ju sagt att Sverige är mycket skadat uh, Ja det vi hör nu är öppet forum med Valdemar. Men han dog redan på 80-talet här. Och han fick en hel del kritik också när han kritiserade religionerna. Vi tar några minuter med det inslaget. Det vi kan ju säga är att Sverige rår själv för det hela alltså. Man tänker sig nu som till exempel att man bjuder in USAs försvarsminister Kasper Weinberg att studera Moskvö. Och vidare så vad, hade vi en svensk så kallade stats, eller han var utrikesminister som uttalade att Sverige vet vilken sida vi står på. Så får inte en neutral stats, en försvarsminister tala. Och sedan så framhöll han också att Finland skulle vara någon sorts försvarslinje för Sverige. Jag tycker det, det är inte rätt att eh, skjufla över ansvaret på andra stater utan vi ska väl klara sådana saker själv. Så jag undrar inte på att eh, när vi har provocerat eh, Sovjet här att, eh, ja, som jag säger, att eh, de behöver bli närgångna mot Sverige. Och det är ju helt naturligt. Gör man sådana här uttalanden så förstår man mycket väl varför de eh, känner sig om säger, osidosatta när, när vi i Sverige kallas för neutrala. Och, och då är det frågan om hur vi sköter vår neutralitet. Nu läser man ju om hur att Sverige ska leverera en massa bandvagnar till Norge så alltså det är också en sån här, som man säger en upprustning av NATO. Som på det viset så är vi inte heller neutrala egentligen. För det indirekt så är det ju en rustning som är helt enkelt beroende av NATOs pengar eller vad man ska kunna säga. Och det, Sverige börjar få bli mer och mer en sån här rustningsstat. Och som neutrala så skulle vi nog vara mycket försiktiga med såna här saker. Och eh, sen har vi mycket mera saker. Det här som har hänt nu här med eh, att den här bar har gjort nå, nå, en liten grej. Det tycker jag inte har så stora problem som just det här som vi har gjort. Som jag talade om här tidigare. Det är mycket allvarligare. Mycket allvarligare. Och eh, det bör folk få reda på att så får man inte bete sig om man ska vara neutral. Sen kommer vi till en annan sak som är rätt så intressant och det är det att den ekonomiska läget idag är att de flesta statskassorna är tomma och, och att deras budgetar, om man säger så, är, är, så är räntorna den största posten och då är vi på väg till bankrutt helt naturligt. Men här pratar de i Sveriges riksdag om allt möjligt, annat ditt och datt, uh, hur mycket de ska ha pådrag på löner och allt möjligt. Men de vet ingenting vad som händer i det här ekonomiska läget som vi har här i Sverige. Det, att det kommer att bli en smäll, en vacker dag, den saken är klar. Och uh, sen har vi det här med oljekriget, om jag säger, att det har blivit en, en krissituation, att de börjar på konkurrera där. Och det är bara början till ett handelskrig som kommer att fortsätta och det är just det som är frö till ett världskrig så att vi är nog inne på den linjen snart att det kommer att bli en, en grej här som är inte så långt fram i tiden här för att förra kriget börjar ju också med handelskrig och såna här saker ja, sen har vi sen skulle jag vilja säga eh, att världens största lön det var då de här tre herrarna som satt på Atlanten på en kryssare med den här alkoholiserade Churchill, Stalin och, och Roosevelt och lovade världen vackra saker. De sa bland annat att världen skulle bli fri och fr från fruktan och nöd varann man vann kriget över Hitler och Mussolini. Man kan fråga sig, har det verkligen skett så som de har sagt? Jag anser att den största lögn för att det närmaste 200 krig har förekommit sedan fredsluset. Och då är det frågan om eh, hur kan folk lova sådana här saker. Det är bara rena, ren lögn de håller på med. Och sen har vi en annan sak till som är mycket aktuell. Och i och med att vi har fått en ny erkebiskop. Och det är det. Att världens största krigsförbytare var Biblens Gud. Han uppmanade att de skulle utrota sju olika folk. Det står här i Mosebok, fem, eller femte Mosebok, sjunde kapitlet. Jag läser ordagrant här. Befallning om kananerna tillspill och givande. När Herren din Gud låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta dig till besiktning. Och när han för dig jagar stora folk, hetiterna, äh... För... Girgaserna Amorerna Kananerna Periserna Och Hiverna Och slutligen Jebuserna Sju folk Större och mäktigare än du Då kan man fråga sig Är det samma Gud i Gamla som i Nya Testamentet Eller är det, har de skylt på Så att Jesus har en annan Gud Den förklaringen har jag inte heller fått Riktigt klargjort av de här höga potentaterna inom religionerna utan de anser ju att den här guden som är i gamla testamentet är, är den rätta guden och då måste jag beklaga att folk kan tro på något som gade är ju hemskt egentligen det är massor av massa otäckheter i den här Bibeln så att jag skulle ju säga det att jag skulle ju helst vilja bränna den för att den är ju hemskt egentligen stället till krig och elände och det finns bevis på det att det här Kristna, De har ju hållit på med häxbol och eh, ja, korsridarna har gjort sådana här stora krigsslag för att eh, driva igenom sina religiösa konstigheter. Och vidare kan man väl säga om religionerna att eh, när man ser hur det, det tillgår här i världen att de kan stå på varsin sida om eh, stridslinjer och be till samma gud. Och ingen vet vem guden är utan de bara har sin egoism som de ber till. Alltså jag ska vinna. Och då åberopar de en helt en sak som ingen vet någonting om. För att både djävulen och Gud, den sitter i människans hjärna. Och den gör utslag. I och med att människan eh, har motgångar så använder hon djävulen. Och några medgångar och använder hon Gud. Någon mer finns det att förklara om det här, att, eh, om det här Gud och djävulen, för att det är människans påhitt alltihop. Den enda gud man kan dyrka idag, men man kan absolut inte be till den. Mm. Ja. Men eh, vi hade visst ett samtal tror jag på gång. Jag vi har ju ett tel telefonsamtal på ja, gång då, här. Ja. Hallå, ja. Ja, hallå, ja. Ja, jag läste i eh, dagens, namn är James förresten. Jaha, hej du. Jag läste du. i eh, dagens nyheter idag, torsdagen 22, 24 februari, om eh, att man protesterar mot att de ska bygga en moské på Jalaplan. Uh -huh. De har alltså planer på att bygga en moské På Jalaplan Och eh, Det är tjänstemännen på fattighetskontoret Som har föreslagit att moskén ska byggas just På Jalaplan Den eh, muslimska församlingen har redan sagt ja Men politikerna har ändå inte tagit ställning Och eh, Nu tycker jag att eh, alla ska plocka fram Papper och pennar Och skriva upp det här telefonnumret 785 90 00. Det är till Mats Hult. Det är han som eh, handlägger ärendet. 785 -90 -00. Det är just det. Det är han som handlägger ärendet. Oh, ja. Nu ska ni ringa in och klaga på honom riktigt ordentligt. För att eh, moské behöver vi absolut inte. Nej, jag kan inte se någon nödvändighet i det heller precis. Det ska Nej, vi har ju redan inte. titta nu. De sa på nyheterna här om dagen om att eh, muslimerna och hinduerna har slagit ihjäl varandra i Pakistan som har varit tvungen att. Eh, sätta ut utgångsförbud och så vidare 400 personer hade blivit enslagna i en hamstad till exempel religiösa krig och det här när de kom hit till Sverige det låter att dem ha deras egna kyrkor och så vidare va Ja, det är fel. Vi ska inte ha någon främmande religion här i landet överhuvudtaget. Utan vi ska, det, så vi ska ha någon, så har vi en gammal asaläran. Men eftersom jag är soldyrkare så accepterar jag ingen av de här religionerna. För de har med krigiska påbråd, både det ena och andra av de här religionerna. Utan därför så tar jag inte ställning att den ena religionen är bättre än den andra. För det är den inte. Den har krigiska motiv i sina... Uh, Program som man säger. Och, och deras, eh, kan man också säga, framförande blir många gånger krigiska. Mm. De här moskéerna, de går väl på våra skattepengar också. Ja, jag tänkte ju att det, så vi, här, det är en av de här människorna, tänkt att de ska betala det här också. Ja. ja. om det är så att vi ska betala deras kyrkor, då tycker jag att det gått lite fel långt. Så tänk på de här stackars människorna som bor i närheten av dem här. <laughs> då är det är ju så att de här moskéerna, de kör ju också med bönutrop va? Ja. Tre till, jag vet inte, tre eller fem gånger om dagen. Ja. De alltså har alltså bandat in då deras bönemeddelanden som de då ja, släller men... ut genom högtalare upp i deras ja. minareter. Va? Nu vet jag inte om det ska se ut så men det är, men det är risken. Det... Ja, det var Gunnar på 60 minuter. Andra programmet för oktober 2012 som nog kanske blev cirka 60 minuter. Det första programmet blev 54 minuter men efter där på första sedelskivan kom en jingle som var på fem minuter. Så då blev det totalt 59 minuter. Men vi hörs nästa månad. Första och andra lördagen. för kulturföreningen i Sverige vakna och dagen dagens stadsrum den 13 oktober eh, 2012 och eh, det är mörkt och grottigt och temperaturen är plus 6 grader så börjar verkligen behövs nu och 1013 hektopascal i lufttrycket just nu vi kan ha ett mycket kort telefonväkteri, blir de så långa från Gunnar så hinner man inte med mycket den här dagen. Eh, faktiskt, det är inte mycket tid kvar. För fem ur halv måste man avannonsera och så vidare. Man skulle ha en särskild kanal själv också på mellanvåg eller någon helt annanstans. Det vore ju lämpligare. Jag har inte sagt att det är än sen, men jag kan ju ta det Oh, nu är här hör, hör med? Ja, nu med Hörr ni mig? Ja. Hej, det är Lennart. Jo, jag tänkte, det, klockan är ju redan 7 minuter över sex, så att vi måste ju sätta igång med telefonväxterit. Ja, det, men det kopplar ju ner halv... Oh. <laughs> Så det blir inte så mycket tid. Vad ja, trevlig ja. melodi du inledde med den här Jökvalden. Ja, jag körde den en gång till. Ja, den var ja. inspelad på 50-talet. Det ja. hörs med en du... gammal rörförsökare i, i studion och allting. Och gammal ja. fin mikrofon och gammal Hammondor i rörbestyckat kan du ha som signaturmelodi, tycker jag. Du kan ha den. Ja, jag får se om jag kommer att ha den. det blir andra tillfälle kan jag ha det men jag det, är lite, det är lite sådär tack till den, tycker jag. Ja, ha. men jag tycker inte om marscher. Ja, om vi, vi kunde börja slipa detta i följhången, för då slutar jag med men har mitt telefonbäck till dig. Men du, från det ena till det andra. Jag tänkte på en sak, i år Det var nämligen så att Martin ringde dig för några veckor sedan, senast. ja. Och mig vetligen, då så tog han upp det här med att han tydligen är intresserad, jämte honom, en kollega eller någon god vän, att starta en, ett, en programserie eller en förening. Ja, det sa han ju företag. för länge sedan. Han ska ju inte gå till den här studien, Det är Den inte åt honom. Har han varit på besök då? Nej, aldrig. Han bara sa det i telefonen ja men vänta nu ett tag, han kanske var förhastad i sitt uttalande där det är så kanske att han tyckte att du inte bjöd till tillräckligt för du har ju ett driver i företag ja jag har ju typ en, du, tekniska du företag begränsningar vänta, du, du driver ett radioföretag som heter Radio Frekventa, va? Ja Studio, ja Studio Frekventa det kan man ju säga, du är småföretagare och det borde ju ligga i ditt intresse med att försöka få ut ett budskap om att du har möjligheter för föreningar att komma till din studio. Ja, jag har ju skickat ut hundratals lappar en gång i början. Det var väl bara tre som svarade och, och, och det, det var så mycket om och men om det så... Men jag de ju inte ha mig som tekniker, de skulle ja, ha du de, här. Och... Du kan ju ditt jobb. Ja, men de var inte så säkra på det. Vad har ni för papper och betyg och allting? Nej, ah, vad Hör du, jag tänkte om Martin hör det här så... Tycker att han ska känna sig välkommen till er. Jag tycker det var intressant. Ja, men när jag känner en varning i ryggen så gör jag det. Och, och ja. följer inte vad jag känner eh, så, så går det med förr eller senare. I början råkade jag bland annat till Trunnebönnhuset började här. Jag fick en varning och det, det gick inte så bra. Vadå? Ja, men det är e, ingen... Du gick hos spännhus. Ja, men det är ju för fan 20 år sedan. Ja, men... Jag, Jag vet inte, det har hänt i många andra sammanhang också. Men alltså, om du... Meningen är ju med föreningsradio, va? Att ha föreningar radio och att komma ut i eten. Det är ju deras alltså, sak då att ha en förening och skaffa starkare tillstånd, va? Det är bara frågan om att de ska för, ha möjligheter att du ska vara disponibel för, för dem att de kan sända från dig. Ja, under förutsättning att det ja. inte är alltför orimliga statuter och villkor för det. Men det, jag tycker det skulle vara stimulerande att höra honom och, och vad det är för slags förening om han kunde förklara det. För att det kan vara något som är väldigt kultur inriktat, eh, som är för dessa tider så är Ja, det... men han kan nog inte utveckla det tekniska så jag kommer längre, jag skulle vilja ha radioamatörer och häftiga saker eller det, det finns en baron i, i Holland där radiobaroness, han är enastående han håller på flera timmar, så han orkar sig rösten inte slut så det är så många eh, som kommer med eh, gratulationer och grejer på eh, sms och internet och annat under du tiden du, han spelar musik och, och han har hur mycket resurser som helst att köpa musik till henne. Ja men du får, alltså, får ju tänka på nu är i Sverige va? Du ska inte sitta och surfa på hans. I Sverige ska vi kunna för, fortsätta. Ja han har ju haft en, en svensktalande vid ett tillfälle och som uppmanar mig att komma igång på mellanmågen. Nu har jag inte hört något som Sverige. Nej, det är dåligt, med det därför tycker jag att föreningsradion borde försöka anstränga så Det skulle vara kul att höra vad det är för form av föreningsinriktning. Ja, men det här skulle inte vara föreningsradion. Jag, jag, det jag, jag, bara jag, något... jag tror att Martin kanske har någon typ folkbildnings, eh, eh, på folkbildningsnivå va, hög. Va? Ja, men jag, jag har bett dem är... att få ett brev och beskrivning och stadgarna för föreningen. Det har aldrig kommit. Jag tycker för för ett antal år sedan så var det ju väldigt bra föreningar- Säkert kommer jag ihåg en förening- humanisterna, och sen hade vi nya dimensioner. Ja, det menar jag. Och Radio Vega vann. Ja, det sen... var ju intressanta grejer, särskilt eh, nya dimensioner tyckte jag var bra. Det var ju Sonny Eckard och kompanier där på Studio 88 som drev det, det, det, men tyvärr så, så slog de igen där och ja. ett öppet brev står att det var 15 000 om inte hade betalt till obetalda studiohyror och allt det var, det var, jag var det. också det. Det fanns ju andra inriktningar med, du hade exempelvis det var en förening som var intresserad av breda blick som sände historia. Ja, det, det, det har jag ett minnesvärt minnesvärt. Breda blick, de var väldigt bra. De tog upp, han berättade om vikingatiden och det var mycket historik där. Och, och jag tror att han hade inbjudit även eh, historiker, alltså utav professionen vet du, och sådär. Så, där. så var jäkligt inte spännande och ja. lärolig program. Sen hade du ju de här kontroversiella typerna. De kallade sig för Scientologer. Ja, det vet jag ju. Det var ju mycket skriverier om dem och det var ju blåsväder, mycket tidningar minns. Och sen hade vi ju också de här, det var ju inte bara Scientologer, det var någon annan förening med som höll på med okkulta grejer och sådär. Det var mycket ett brett spektrum på den tiden ja. Alltså. Men den närraderna somnat av och det beror på att många sänder på internet och det finns till och med eh, lokal television nu på eh, det kabelnätet. Sen hade de här stålarna EAP, jag kommer du ihåg dem? Ja, Europeiska arbetarpartiet. Mm. De, de som har trott kontrollerade den här värmen dog med ja. <laughs> Ja, det ska vi inte skratta åt nu. Det är inte, det är, det är... Nej, men jag kommer ihåg det särskilt. Ja, sen hade jag vi... Jag lyssnade ju på de där sändningarna på nätterna. Sen minns jag det. Jo, jag kommer ihåg om det var många föreningar då som hade... Nej, jag tycker det ska vara intressant om det kom fram några nya föreningar... Ja, det, det är klart det skulle hjälpa mig, men, men varför ska, ska man inte få något äh, något annat äh, reklambaserat? Då har man ju filmer som har råd att betala vad jag inte ta ut. Och, och så jag kan rusta upp och förbättra och ha någon äh, ung kille anställd här i Bra Radio jag, jag har fått en idé, Urdu. en som skulle kunna sätta igång med en förening, det är Kent Andersson från Nacka. För han skulle kunna sätta igång en förening när det gäller... Alltså bevarandet av svensk musik, va? Spel, ja, fast alltså väldigt roligt som man kunde ha ungdomar här. Och Kent är nog, inte, han är nog beläst också när det gäller så säga, är, är, är svensk folkmusik och sånt, va? Det tror jag han skulle kunna klara alldeles utmärkt. Ja, fast han skulle vilja ha någonting i stil med Radio Nord. Det var enastående alltså. Jo, men vi talar om ett program typ Kent Andersson har ju för svensk musik i många år va, och där skulle det vara intressant om han kunde komma igång med några kompisar exempelvis. Ja, jag vet inte vad det beror på att intresset här närvarande, det var väl nyhetens behag i början men sen var det så komplicerat att få tillstånd. Nu får man ju bara hålla på tre eh, år om man börjar en ny förening och det är väldigt eh, omständigt. Det, och det, det är dessa det hårda bestämmelser för radio. Varför ska det behöva vara det, det här Om vi hade haft samma lagbok som i EU så hade det varit mycket lättare. Det skulle vara kul exempelvis om ett gäng exempelvis, som är intresserade av veteranbilar och sånt kunde komma in. Och ja, det, vet, det hade ju som... en som hyrde garaget i många år här också. Det handlar ju på med MG-bilar och sånt. Och sen finns det ju de här föreningarna som gärna... Eh, olika sällskap som värnar om äldre järnvägar Ja det vet jag ju, det finns ju och jag var ju med i ånglogsällskapet tidigare och så vidare mm. men han såg också att det var för dyrt och, bör... jag det ja, och de... Regel... de hade ju inte folk för att göra programmen här regelbundet Jo, du borde kunna ta kontakt med spårvägsällskapet och erbjuda dem tider. Då? Ja, ja, ja. de bara själva kunde, någon kunde ringa upp någon mm. men det, det gör ju, det, det händer ju aldrig. Det, det, det är det som blir tysta. Jag har så mycket skit om mig och min verksamhet så i, mm. äh, tyvärr, jag måste börja om på något annat sätt. Du vet, grejen är det med Det är ju de som driver den där linjen från Normans torg till Djurgården, va? Ja, så här de, är har väl tagit turen nu med. Nej, men de har, de har de här gamla spårvagnarna som goda gå där på somran. Och sen har det ju Sjuan som går, va? Men sen mellan turerna där så går ju de här museer, de här veteranspårvagnarna, va? Och, och, ett, ja, och... och, och sällskapet finns ju kvar fortfarande. De har ju exempelvis sin förening och fortfarande ingen takt, vet och Där skulle de kunna gå in i närradion och ha lite information. Och... Ja, och sen så är det det. Jag måste snygga upp det, det Jag har ju varit så fattig och så, jag ska inte underhålla på senare år och det är allvarliga fel som har uppstått och jag kan inte få varmt och där här. Det, var, man... det, det finns ingen värmanläggning. Det, det, det, det är ju ett helvete att, på en sån här liten Uh, du vet garantiperson som är neddragen för jag har haft min mor så många år här hemma. Och är din, är din extra, gör det en gör där? Alltså är den i K-märkt? Ja det är den ju visserligen. Det beror ju på att man får inte ändra på utseendet. Så det blir, Nä, vissa, det blir vissa problem att lägga om taket och också när när jag tar råd att lägga med igång. Man kan kalla det lite rustik där ute. För att fasaden är ju och det är en vakt det, det är rätt vackert tror jag. Ja det var det här med fönsterluckor Och ändå gick terrassen inte färdigbyggd han sm äh, smätte ju iväg Den där byggmästaren När, när huset var färdig Det gjorde spara så pass mycket Att vi kunde flytta in Och, och sen försvann han Och sen äh, dog min pappa Och två månader efter honom så dog den byggmästaren också Då gick den byggnadsgivaren äh, Upp i rörelse Ja, det är klart. Men det var väl någon som tog över företaget efter honom? Nej, tydligen inte. Han hade väl problem med sin arbetare. Det var en privat där pappa ville ha så billigt som möjligt. Och, ja. och byggmästaren sa det att säga till någonting till min arbetare och då går allihopa från mig och då står jag där, sa bara. Ja, så. Så han vågar inte klaga på fuskarna, sa hon. Var det så knepigt? Ja, tyvärr. Ja, det är inget roligt hur du. Nej, men man får väl efterlysa i alla fall att om det är några lyssnare som hör det som är med, och med en intresse i föreningen. Ja, för just för det. Jag få, måste ska, ska någon mer än dig. Det kommer kunna här. Alltså, jag. jag måste bryta nu. Det, ja. du vet. Ja, tiden går fort, är du. Vår, hej, ja, tack. Hej. Ja, nu är linjen öppen. Nu ska vi se om vi kommer en till. Hallå. Ja, hallå, hallå. Jag, jo, jag ska bara säga att för de som är intresserade av radio och liknande, om två veckor då är det öppet hus på Radio Ja. så då kan du åka och lära sig och då kan den som är intresserad av radio kanske, kan fråga om en Möjlighet på på sända där. Ja då, fast alltså jag vet ju stort sett hur man sänder radio. Jag har ju tittat på grundligt på Sveriges Radio och allting. Och bundrat utrustningen. Jo, men jag säger att det de som är de som inte ser det För den har i alla fall fungerat nu i 25 år och de har i alla fall. Ja, de har ju ja. fått utrustning några gånger där också. Ja, de har ju allting. och sänder ju på nätet och allting. Och de har ju... 10 000 av enligt deras egen. Ja, men här begränsas det ut där bristen på pengar och det dåliga intresset. Jo, men, alltså, men de har ju tydligen, de har ju ett stort musikarkiv och allting och kan eh, sändas. För den som är intresserad av att se hur den fungerar i Ja, kan... men någon, någon måste betala att visst starten Den måste kosta mycket pengar. Eh, problemet här var att jag alldeles lite pengar har började. Ja, jo, men eh, för den som vill se hur den fungerar i kan ju åka ut dit då. Ja. Och så tänkte jag på dem som jag sa det imorgon den 14 klockan 15 på Bärvallhallen. Det är en gratiskonsert med musikår. musikkår. Och samma tid på Sjöhistoriska så är det sjömanssånger. Om man är road av att lyssna på... Ja, på. det är evenemangstips. Då kan ju de som vill höra på marsch gå på det där. Jo, jag säger det också. Men de som inte ser av sjömansånger, både brittiska och holländska och svenska. Det ska vara Stockholms musikhögskola ska fånga körsång där, ja. morgon klockan 15 Och ja. det är gratis, det är med. Jaha, ja, det är ju alltid trevligt för, för de att inträdelse av gifter och grejer. Jo, jag menar det, man måste ha lite kulturintresse. Och det här ändå är det här i Eten, det skulle vara intressant, för jag är ju road av svensk folkmusik och liknande. Jag tittar till exempel på på Sveriges förbund, där finns det flera stycken eh, radiostationer som sänder som man kan gå in på. Ja. Att, eh, I USA har de sådana här polka, alltså. Ja, det vet jag ju. Det är privat. Där, där går du minst och sätter eh, stationer. Det har ju varit så ända sedan radios början. Jo, jag menar det. Men det som var kul om det var någon som ringde in det här och och gav några tips. Ja, nu om det finns klockan börjar nu så jag måste bytas du eller dig. Ja, det då. Ja, hej. Ja, nu ringer ledig igen för kortare samtal. Men tyvärr går tiden väldigt fort på det här sättet. Men det är 60 minuter skulle behöva förlänga sändningstiden till skybb eller någonting sånt men det kan få man ju inte utan vidare och det är Gunnar som bestämmer det och 81-21 det ska radion på ja jag får väl starta en låt och hoppas någon ringer sen Hur hon oss väntar vid hemmets hör Gamles vatten Kamrat på vida skälen Gamles vatten Den bästa här i världen När din vandringsvärd är över Vänta gröna hängas klöver på dig, min med gamle vän Bovarna slår munt ut mot vägens sten Vad gör det att jag är trött och timmen sen? Till henne det bär över berg och mot Hem till stugan i dalens ro Och stjärnor lysa vägen till vårt lilla bord Gamles vatten, kamrat på vida städer Gamles vatten, den bästa här i världen den dans dings fred du gröna hegnas slövor och de min tu de gamla är så kultur Sverige vaknas som har sänt ansvarig utgivare Gunnar Andersson eh, gäller hon att tala det plussier och som är 634252-1 streck, streck 1 och det ska såg Gunnar Andersson på lången har han sagt och vi återkommer nästa vecka då får vi lite längre tid än det inte minuter äh, och jag skulle önska att lite nygrillringar ringer in. Och inte samma varje gång för att, äh, det är ganska viktigt. Och ni ska ha det så bra ha det så trevligt över helgen nu och hoppas att det blir dräglig temperatur, det var bara plus två grader här om natten också så såg det så, jag, så att äh,